Dél-idő a tudományvilág alkotott rádióban. Éjszaka is fölkelt, komoly hallucinációi voltak, hát aztán nem is beszélve ilyen, ilyen szobatisztasági problémák, az, hogy már nem ismeri föl őket. A hallucináció az mit jelent? Hát egyrészt, családtagokat vért illetve, ismerőseket vért látni a lakásában, ez még az enyhébb a kora. Az, hogy aggódott, hogy mi történt a gyerekeivel, unokáival, hova lettek, eltűntek, bajérte őket, nagyon feldúlt volt sokszor. Éjszaka fölkelt, jött, ment a lakásban, akkor észak a kormit, éjszaka közepén el akart kezdeni főzni. Amikor évek óta már nem főzött és bekapcsolta a villany egy kiszámíthatatlan volt. Ezért döntöttek úgy végül, hogy egy otthonba helyezik? Hát hosszás, vatilás után döntöttünk, hogy mégis, hogy ebbe belevágnánk. Ott volt alkalom arra, hogy még döntéset kipróbáljuk, hogy édesanyám szerette ott lenni, hogy viseli, és hát utána döntöttünk így. Hogy... Mi volt a legmegrázóbb, vagy mi abban, ami történt az édesanyjával? Hát a legmegrázóbb nekünk az, hogy úgy válik egy ember, hozzánk nagyon közel, vagy legközelebb álló ember, végül is múlt idejű, hogy közben él, hogy látjuk naponta fizikailag hasonlít ahhoz, akit mi olyan jól ismerünk, de ugyanakkor már hétről, hétre napról, napra megdöbbennünk, hogy neki már fogalma sincs semmiről sem. Úgyhogy egy ember, aki tavaly még Thomas olvasott, és Berend Téván talulmányukat most meg az újságban nem tudja megkülönböztetni a cikket és a reklámot, összeolvas mindent, és csak, hogy nézegeti, meg a képeket nézegeti benne, és várható, hogy olyan fog felejteni olvasni is. A betegség, amely megöli a lelket, a szellemet és szinte mindent elvesz, ami az embert emberré teszi, egy német ideggyógyász, pszichiáter Alois Alzheimer nevét viseli, aki száz éve 1915. december 19-én halt meg. Tegnap már volt szó arról, hogy Alzheimer 1906-ban elsőként mondta ki, hogy az elbutulás nem az időskor szükségszerű gyakori velejárója, hanem betegség. És korszövet tanilag olyan pontosan írta le a róla elnevezett korképet, hogy ezt a leírást a mai napig elfogadják. Beszéltünk arról, hogy az Alzheimer kor és más szellemi leépüléssel járó betegségek jelenleg körülbelül 35-40 millió embert érintenek a világon, és egyes becslések szerint a betegek száma 2030-ra eléri a 60 milliót. Az idősödő társadalmakban a demenciákban szenvedők száma 20 évenként megduplázódik. A szellemi leépüléssel járó betegségek körülbelül kétharmadát az Alzheimer kór teszi ki. Szó volt a betegség tüneteiről, és a korai felismerés lehetőségeiről is. Ma egyebek között bemutatunk egy számítógépes játékokat tartalmazó internetes oldalt, amelyet magyar kutatók fejlesztettek ki az agy tréningezésére és beszélünk arról is, hogy a világon milyen új gyógyszerek fejlesztésével próbálják hatékonyabbá tenni a gyógyítást. A téridő mai szerkesztője Gimes Júlia vagyok, és először Kovács Tibort, a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának ideggyógyászát hallják arról, hogy a betegség kezelésére milyen eszközök állnak rendelkezésre ma. Ja világ világ nagy része az, az idegrendszeri betegségeknek a kezelésére fókuszál, nagyon sok új terápiás lehetőség jelent meg idegrendszeri betegségben az elmúlt 10 évben. A demencia ebből a szempontból azért nem a legsikeresebb terület, ugyanis 2003-ban volt az utolsó sikeres gyógyszervizsgálat, ami ma hozzáférhető gyógyszerbevezetéséhez vezetett, viszont manapság rendkívül sok próbálkozás, terápiás próbálkozás fejlesztés zajlik, ami pont emiatt a ki nem elégített igény miatt óriási fejlesztési potenciálokat köt le a gyógyszergyárak részéről. A jelenlegi gyógyszeres próbálkozásoknak egy nagyon fontos üzenete van a betegek számára, hogy minden hozzáférhető gyógyszercsoportban, van úgynevezett reagálási ráta, egy responder ráta, hogy a beteg milyen szinten reagál a kezelése, és amikor egy beteget elkezünk kezelni egy gyógyszeres, nem tudjuk, hogy a tünet javulás az milyen mértékű lesz, Annyi, hogy a tesztekben mérhető van, hogy a mindennapok számára megfogható egyértelmű javuláshoz, és ezekben a gyógyszercsoportokban 20-30% között van az, aki kinikálag jelentős javulást tud mutatni, tehát a hozzátartozó számára minden nap életben megfogható javulás. Jön. A betegek 50-60 ánál egy átmeti állapot stabilizálódás jön létre, és a beteg egy 20-30 nem reagál. Tehát mindenképpen érdemes próbálni, mert aki jól reagálná, annak jelentős haszna származik a kezelésből. Tehát próbálni mindenképpen kell. Mit tudnak ezek a kezelések? Élhetőbbé teszik a mindennapi életet a betegek és a környezetük számára, vagy a betegség előrehaladását is lassítani lehet? Hát itt nagyon fontos dolog az, hogy a demencia az egy összetett, Tünettani csoportokból álló valami, aminek mi egyik részét hangsúlyozzuk, ez a gondolkodás zavar ez alapján definiáljuk. Emellett van két másik ilyen terület, amit doménnek is mondhatunk. Az egyik nagyon jelentős az a mindennapi aktivitás ahhoz, hogy mindennapi funkció költözködés, tisztálkodás, tájékozódás, telefonhasználat, ételkészítés, akármilyen funkciókat csináljunk. A harmadik domén pedig az a magatartási pszichológiai tünetek csoportja, ami a nyugtalanság, a halucinációk, a szorongás, agresszivitás Hangulatzavar, depresszió, indítékszegénység. Tehát ez a három terület, ez ad egy betegséget egészében. Amiről most eddig beszéltünk, azok a kognitív tüneteknek a kezelésére fókuszáló gyógyszerek, amiknek persze más területen is van haszna, de mindegyik területet külön-külön lehet megcélozni. A gondolkodászavar gyógyszerei azok leginkább az agyban az ingerletátvű anyagoknak a mennyiségét, hatását módosítják. A vitatott kérdés volt, hogy ezek módosítanak-e betegséglefolyást, vagy nem. Úgy tűnik, hogy a betegséget inkább csak tünetileg rakják egy kicsit. Visszább, de a betegségnek a szövettani elváltozásának a felhalmozódására legalábbis klinikailag szignifikáns mértékben nem hatnak. Mert hogy a folyamatos romlás, a betegség előrehaladása az attól van, hogy ezek a lerakódások nem állnak meg, és újabb és újabb lerakódás van. Sajnos a betegség definíciónak a feltétele a lassú progresszió. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor mi megtaláljuk a tüneteket, vagy a beteg a beoroshoz fordul, ugye ez nagyon változó, hogy milyen súlyossági szakaszban van. Még ha enyhe szakaszban is történik, akkor is ez megy előre. Az is, viszont fontos, hogy ezek a kognitív gondolkodási tüneteket javító gyógyszerek, ezek a korai szakaszban effektívebbek, mint a késői szakaszban. Tehát minél hamarabb fölismerni a betegséget, annál több haszna is létezik. De sajnos a mai lehetőség mellett a progresszív az biztos dolog. Tehát arra készülni kell, tudni kell, a hozzátartozónak tudni kell. Ezért is fontos korándiagmizálni, hogy fel kell készülni arra, mi majd történik, és hogyan történik, mert a progresszív az egy kötelezővel a járója sajnos a betegségnek. Mindenkinek kötelezően el kell jutnia egy olyan szomorú és tragikus állapotban, amikor már nem ismeri meg a hozzátartozóit, amikor már érzelmileg teljesen kiürült, és a többi, és a többi. Hát sajnos, hogyha a diagnózis helyes, akkor ez időkérdése. Tehát ez változó mértékben, de mindig kialakul, változó időtartamban. A betegség rendkívül változatos lefolyású, ami a nagyon gyors progressziótól a néhány évtizedig tartó lassú progresszióig is előfordulhatnak változatok, de lassan, biztosan. Egyre több idegsejt pusztul, egyre több funkció veszik el, és a betegség stádiumaiban ez a romlás, ez tünetekben mérhető. Azt mondta, hogy a tünetek három csoportra oszthatók, és a gondolkodási zavar kezeléséről már volt szó. A másik két tünetcsoporttal mi a helyzet? például a depresszió, a zavarnak a kezelése az egy különálló jelentős gyógyszerkémiai lehetőség, a pszichiátria nagyon sok olyan betegséggel foglalkozik, ami demenciában megélni tünetként szintén kezelhető ezekkel a gyógyszertípusokkal, típusokkal, tehát itt azért elég sok kezelési lehetőség van, amit ismerni kell, mértékkel használni kell a depresszión kívül ugye a leggyakoribb az az apátia, a közömbösség, amikor a beteg indíték szegény nem cselekszik, csak üldögél spontán nézeget a tévét. Illetve még az, ami gyakran a problémát okoz, az, az agresszivitás, nyugtalanság, amikor akár szavakban, akár tettekben fenyegető magatartást tanulsít a környezete felé, ugye szokta leginkább a hozzátartozókat, gondozókat megrémíteni. És ezekkel lehet mit kezdeni? Ezeket valamilyen szinten mindenképpen lehet kezelni, igen. Egy idő után azt vettük észre, hogy unatkozik, hogy nem tudja magát lekötni, nem olvas. Nézte a tévét, de akkor már nem biztos, hogy értette. És akkor még mindig nem vettük észre, hogy itt egyre komolyabb a probléma, amikor már a vetesség hatalmasodott rajta. Egyszerűen beleélte magát a műsorba. Bizonyos filmektől félt, megijedt. Kiment a lakásból. Szóval éreztük azt, hogy itt már akkor a probléma, hogy nem lehet őt egyedül hagyni. Akkor kezdtünk beosztást készíteni, ki megy reggel, ki megy délbe, ki megy délután, ki megy este, és ki megy át éjszaka. Térben és időben is dezorienták. Már a lakásban eltévedt. Kereste sokszor a hol a konyha, hol a szoba, meglepődött, hogy hol van. Először mi is nagyon kis szerencsétlenek voltunk. Nem tudtuk, hogy hogy nyújjunk hozzá. Féltünk, és aztán az ember rájött, hogy nem kell ettől félni, úgy kell vele foglalkozni, mintha épp egészséges ember lenne. És nem baj, ha már nem ért, hogy mi mit mondunk, az sem baj, ha mi nem értjük, hogy ő mit mond, mert idáig is eljutottunk, de kommunikálni kell vele. Inget kell neki, hogy kapjon, mert, mert attól még jobban elviselhető az egész probléma. És végül is akkor el arra a pontra, hogy el kellett helyeznünk, amikor már a felvett alkalmazottat sem tűlt el, és egyszerűen mi pedig nem bírtuk se fizikálisan, sem idegileg már ezt a megterhelést. Magukban ezt helyre tudták tenni, hogy nem tehető felelőssé azért, ahogyan viselkedik. Itt jön be az, hogy kinek milyen az idegállapota, milyen kapcsolata van ahhoz az életőhöz. Nagyon fontos a szeretet határtalan szeretet, és igenis azt kell, hogy mondjam, egy nagyon jó fizikális és idegi állapot. Ez a két dolog az, ami meghatározza a véleményem szerint, hogy ki meddig bírja a hozzátartozóját otthon kezelni. Az mindegy, hogy mi, csak valamivel lekösség őket. Lehet a zene, lehet az tánc. Ezek az Alzheimer-es betegek nagyon szeretik a zenét. Teljesen válnak, fölállnak, táncolnak, énekelnek. És egy rövid ideig boldogok. És én mindig azt mondtam, hogy ha én azt látom, hogy ő jól érzi magát, kiegyensúlyozott. Ennél több nekem nem kell. Nem is volt természete az, hogy odabújjon valakihez, és most megteszi ezt mással. Hihetetlen átváltozáson mennek keresztül. Igényli, ő igényli a találkozásokat, azt érzi? Igen, hát ezzel kell mondani, hogy ha megjelenünk, még mindig örül. Tudja, hogy valamilyen módon kötődünk hozzá, de azt hiszem, hogy azt nem tudja már, hogy a gyerekei vagyunk. És ezt nekünk el kell így fogadni, mert csak így lehet élni. Sokat hallani arról, hogy a szellemi munkát végzők, szellemi aktivitásukat időskorukban is megtartók körében, ritkában, illetve későbbi életkorban jelentkezik az Alzheimer kor és a többi szellemi leépüléssel járó betegség. Kovács Tibor ideggyógyászsal folytatjuk a beszélgetést. Ez egyértelműen igaz, tehát ez egy statisztikailag bizonyított jelenség. Minél tovább tanulunk, minél többet tanulunk, annál később jelenik meg a betegség. Ennek van egy elmélete, amit ugyan cáfolnak is, de azért logika is van benne. Ez a gondolkodási tartalék, kognitív rezerv hipotézis, hogy az idegsejteknek a használata az tulajdonképpen az idegsejtek közötti kapcsolatoknak a minőségi-mennyiségi változásával járhat, és ha nekem többől van veszítenivalóm, akkor lassabban érem el azt a küszöböt, ami minden mindennapokban már zavart okoz. Tehát nagyobb tartalékok mellett tovább tudom a betegség kifejlődését, tünetmentes szakaszban tartani. Ugyanis az alzheimer betegség egyetlen, ezek az idegsejtek pusztulásáról betegségek nem úgy alakulnak ki, hogy egy-két év alatt jelennek meg, hanem azt már lehet sejteni, hogy a klinikai tünetek előtt több évvel, évtizeddel elindul az agyban ezeknek a fehérjéknek a felszaporodása, és mint a jéghegynek a víz alatti része növőget, és amikor a jéghegy már megjelenik, akkor a betegség aktivitása már régen nagy az agyban. Parkinson-betegségben rengeteg ilyen van, Alzheimer-betegségben rengeteg van erről. mert hát, hogy ezt a tünetmentes, de biokémilag szövetenilag, mechanisztikailag már zajló betegséget, a jéghegynek a csúcsának, a vízfelé emelkedésének a mértékét, mennyiségét, idejét azt meg tudja változtatni. Tulajdonképpen az agy használata, a gondolkodás, az aktív gondolkodás, az hasonló a fizikai aktivitáshoz a szellemi tevékenységet is fejleszti. És akkor itt mindegy, hogy valaki keresztrejtvényt fejt, vagy kártyázik, vagy sakkozik, vagy tévét néz, vagy a tévénézés nem igazán? A tévénézés egyáltalán nem számít aktív szellemi tevékenységnek. A keresztrejtvény is meglehetősen automatikus. Itt a fontos az interaktívban van, amikor reagálni kell a környezetre, reagálni kell arra, ami történik. Tehát a számítógépes játékoknál is a számítógép a mesterséges intelligenciaként váltja a stratégiát amit a betegnek, embernek, bárkinek felismerni kell, és ahhoz alkalmazkodni kell. A a szintén egy elég passzív dolog, de az is jobb, mint a semmi. A tévénézés az viszont egyáltalán nem egy kognitíven terhelő, vagy kognitíven igénybevevő aktivitás, tehát az nem az ajánlott tevékenység közé tartozik. És akkor mi jó aktivitás? Hát, amit említett a többéből, például a sak, a társasjátékok, a másik emberrel való interakció, társalgás, bármi, olyasmi, amit gondolkodásként kell használni. Kovács Tibor említette, hogy a számítógépes játékok is hatékony, interaktív tevékenységet jelenthetnek. Nos, a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakemberei Uniós pályázati támogatással számítógépes játékokat tartalmazó internetes oldalt fejlesztette ki az agytréningezésére, illetve az Alzheimer-kor kockázatának korai előrejelzésére. Az oldal memória, szó, kártya és tábla játékokat, labirintusban történő keresési feladatokat, vaktérképeket, sodukút és sok egyéb játékot tartalmaz. Azt mondják, a rendszeres játék segíti az agy karbantartását, az elért teljesítmény pedig jelzi, ha valaki veszélyeztetette a leggyakoribb elbutulással járó betegség az Alzheimer-kor szempontjából, mondják a kutatók. Csukli Gáborral, a Pszichiátriai Klinika Pszichiáterével először e jelentések tudományos hátteréről beszélgettünk. Némelyik játék legalábbis többé-kevésbé hasonlít azokra a neuropszichológiai vagy pszichológiai tesztekre, amiket használunk az Alzheimer kor megállapításánál. A másik dolog, az pedig egy tapasztalaton alapuló vizsgálat. Bevontunk idős személyeket ebbe a vizsgálatba, akik játszottak ezekkel a játékokkal. A többek között ez a jól ismert memóriajáték, ahol a párokat kell megtalálni ilyen lefordított képekből, és ebben a vizsgálatban minden résztvevőnek megcsináltuk az MR-vizsgálatát is, tehát az agynak az MR-vizsgálatát. Mágneses rezonancia képalkotó Igen. eljárásra. És azt az elmúlt tíz évnek a tudományos eredményeiből lehet tudni, hogy van egy szervecske az agyunkon belül, ezt Hipokampusnak hívják. Ez a szerv kezd el legelőször zsugorodni, úgymond itt kezdődik az Alzheimer-kor. És azt találtuk ebben a vizsgálatban, hogy akik gyengén teljesítettek a játékban, azoknak többé-kevésbé már zsugorodott volt ez a hipokampusza is, tehát korrelált a kettő. Így lett egy indirekt bizonyítékunk arra, hogy a memória játékban a teljesítmény, az előrejelezheti a demenciának a kialakulását. Rendszerszerűen valami tematika szerint vannak felépítve a játékok? Különböző kognitív funkciókra fókuszálnak ezek a játékok. Kiemelném ezek közül a vizuális memóriát, a munkamemóriát, amire fókuszálunk, mert például Alzheimer-korban tudjuk, hogy a rövidtávú memória úgymond a megjegyzés az, ami először sérül, de ezen kívül természetesen vannak olyan játékaink is, amik az úgynevezett végrehajtó vagy tervezési funkciókat mérik, illetve ezeket trenírozzák, ha úgy tetszik. Ezeket a végrehajtó funkcióinkat vagy tervezési funkciókat használjuk akkor, mikor például sakkozunk, dámajátékot játszunk, vagy bármilyen matematikai feladatot oldunk meg. Ezen kívül nyilván figyelmi funkciókat is mérünk és trenírozunk. Ez egy meglehetősen hosszú folyamat volt, amíg kiválogattuk a játékokat. Tulajdonképpen egy szakértői csapat ült össze, és akkor a különböző már létező játékokat pontozta mindenki különböző szempontok szerint, és ezek alapján válogattuk be a játékokat végül is a fejlesztés alkalmas játékok közé. Hogyan kell elképzelni az orvosi gyakorlatban jelenleg, vagy majd jövőben az önök rendszerének használatát? Ez igazából egy prevenciós program. Egyelőre az az igazság, hogy nincs gyógymódunk az Alzheimer korra, viszont az elmúlt évtizednek a vizsgálata úgy tűnik, hogy valamennyire megelőzhető. Persze nem 100%-osan előzhető meg, nem akarok senki támítani, de ha trenírozzuk az agyunkat, akkor az Alzheimer kor többé kevésbé megelőzhető. Nagyon jó analógia erre, hogyha a testemet edzem, járok rendszeresen futni, jogolni, akkor a szívvel betegségeket meg tudom előzni. Ennek az analógiájára, hogyha trénírozom az agyam, és egyébként ha trénírozom, emellett a testemet is, tehát sportolok rendszeresen, akkor az alzheimer a kockázata is ugyanis csökkenthető. Tehát én elsősorban a prevencióba gondolkodom. Egészségeseknek kell leülni és játszani, hogy megőrizzék ezt az egészséges mi voltukat. Esetleg azoknak lehet különösen fontos, akik már rizikó csoportba Például magas vérnyomás betegségük van, vagy valamennyire túlsúlyosak, vagy esetleg átestek egy sztrókon egy központi regrendszeri történésen. Nekik extrém hasznos lehet az, hogyha trenílozzák az agyukat, és odafigyelnek erre. Nagyon jó lehet még azoknak például, akik időskori depresszióba szembennek. Ők mind-mind magas kockázattal rendelkeznek az Alzheimer-kor kialakulására. Van-e valami elképzelésük arról, hogy milyen rendszerességgel, és mennyit kell játszani ahhoz, hogy az Alzheimer-kort valaki megelőzze? Vagy az elbutulás más formáit. Inkább egy arányosságról lehet beszélni. Ezt most egy korábbi vizsgálat alapján mondom, amit nem mi végeztünk, de egy neves orvosi folyóletbe jelent meg. Ott azt találták, hogy akik bármilyen szellemi tevékenységet végeznek, a szellemi tevékenység gyakoriságával arányosan csökken a kockázat. Tehát akár már heti egy-két óra is sokat számíthat, de ha valaki ennél többet edzi a szellemi képességeit, akkor még tovább tudja csökkenteni az esélyét az Alzheimer korra. Hány éves kortól érdemes elkezdeni ezeket a játékokat? Rengeteget beszélgettünk erről, hogy mi legyen az a korcsoport, akinek elsősorban ajánljuk. Én ebben nagyon liberális vagyok, és én azt szoktam mondani, akár 40 éves kor fölött nyugodtan. Érdemese játszani annak, aki már beteg, van valami leépüléssel járó betegsége, de még azon a szinten van, hogy bizonyos játékokat Tud Elképzelhető, hogy mondjuk lassítja egy ilyen betegség lefolyását? Elképzelhető, erre itt most nem tudok adatokat mondani. Van is egy átmeneti állapot, amit még nem nevezünk demenciának, csak egy magasabb rizikóú csoportot jelölünk közül, ez az enyhe kognitív szavar. Ők azok, akiknél már kimutatható valamilyen memória csökkeni, és kimutatható esetleg valamilyen egyéb kognitív hanyatlás, de még nem alakult ki a demencia, náluk extrém hasznos lehet. De egyébként enyhefagú demenciában is, tehát ami ezen az enyhe kognitív zavarantó van, ott is érdemes lehet és ajánlott ezeknek a játékoknak a használta. Az igazi korlátozott tényező az, mikor már valakinél olyan szintű ez a kognitív hanyatlás, hogy nem tud belépni, nem tudja használni őket, nem tudja megérteni, hogy működnek elképzelhető -e, hogy mondjuk az Alzheimer-kor diagnózisában ezek a számítógépes játékok vagy rendszerek valamiféle szerephez jutnak? Biztosat ezek alapján nem lehet mondani, és a jövőben sem lehet majd. De egyben ez egy pozitív hír is, hogyha valaki rosszabbul teljesít a játékokon, ne ijedjen meg. Kétségtelen, hogy rengeteg fals... Pozitív eredmény lehet, abból fakadon, ha valaki szorong, depressziós, akkor rosszabbul teljesít. Ezek arra lehetnek jók, hogyha valaki folyamatosan rosszabbul teljesít, akkor esetleg fölmerül nagyon a gyanú, hogy el kell menni orvoshoz, és sokkal hamarabb kerül orvoshoz, mint manapság mennek az emberek, és aztán ott egy MRI vizsgálata biztosabban ki lehet mutatni a betegséget, illetve van neuropsziológiai tesztekkel. Ez azért nagyon fontos, ennek ott van igazán nagy jelentősége, hogy a klinikai tapasztalataink mutatják azt, a klinikai gyakorlatom alapján tudom azt mondani, hogy manapság a fő probléma, hogy rendkívül későn kerülnek az emberek orvoshoz. És ebbe tud segíteni a játékrendszer. Otthon ad egy visszajelzést az illetőnek, hogy esetleg gond van, és ő időbe fordul orvoshoz. Vajon az Alzheimer-kor hatékonyabb kezelése érdekében merre halad ma a gyógyszerkutatás? Mit lehet kezdeni azokkal a fehérjékkel, amelyek folyamatosan lerakódnak az agyban, és az idegsejtek tömeges pusztulásához vezetnek? Kovács Tibor ideggyógyász Alapvetően két fejlesztési irány van, az egyik a tünetjavítás, a másik a betegség lassítás. A tünetjavításnál egyértelmű, hogy mit várunk, hogy a meglévő gyógyszerek mellé más módon, más ingeratvi anyagokon keresztül befolyásoló más területeket jobban, máshogy javító kezelési lehetőséget adjanak. Hát a betegség lassító kezelés az meg egyértelmű. Ha hát, tudnánk tolni a betegség megjelenését két-három évvel, az jelentősen csökkenteni a betegek számát, akik a társadalombiztosítási rendszerben rendszerben a rendszert használják. Tehát ma Gyószerfejlesztés irányzata az egyik fehérj rakódásának a megszüntetése az agyból, vagy azzal, hogy meggátoljuk a fehére termelődését, vagy azzal, hogy a kialakult fehérjét az agyból eltávolítani immunológiai módszerekkel, tehát ez a mai uralkodó gyógyszerfejlesztés irányvonal. A következő az lesz, amikor az idegsejteken belüli zárványtesteknek az eltávolítását célozzák meg hasonló célozzuk célozuk meg hasonló módszerekkel. Tehát ez manapság a gyógyszerfejlesztésnek a vezéránya, a betegség lassításban ennek a két fehér, az anyagcserének a befolyásolása az, ami a következő években a vezérfonnal lesz. Van rá valami esély, hogy megjelennek már ilyen gyógyszerek 5 év, 10 év, 20 év? Hát 5 éven belül nem fognak megjelenni, az szinte biztos. Az első fázis, amikor ember először kapja, a második fázis, amikor beteg kiszámban kapja, a harmadik fázis, amikor betegek nagy tömege kapja ezt, és a negyedik az, amikor a gyógyszertárban hozzá lehet férni. Vannak olyan gyógyszerjelöltek, amik harmadik fázisban előzetes eredmények alapján ígéretesnek tűnnek. Azok a vizsgálatok, amik harmadik szakaszban vannak, azok rendkívül hosszúak, egy a két évig, három évig kell követni ahhoz, hogy meg lehessen ítélni azt, hogy a progresszió az lassul ebben a betegségben, tehát nagyon hosszú ideig tartanak. Az első befejezési idő ennek a vizsgátoknak az 2017 körül van, és onnan még a, arra telemzés, amíg ebből gyógyszer lehet, tehát öt éven belül azért nem valószínű, hogy ez hozzáférhető lesz. A tíz év az már előfordult. A téridő tegnap és ma az Alzheimer kórról szólt, abból az alkalomból, hogy száz éve, 1915. december 19-én halt meg a betegség névadója, Alóis Alzheimer, német pszichiáter, ideggyógyász. Műsorunkban részleteket hallottak Trebics Péter a 23. kóra című műsorából, amely 2004-ben készült. A téridőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Liszkai Károly volt.